pe data din tâi, era duminică, m-am întors dintr-o deplasare, și fiindcă atunci timpurile erau mai grele, m-am așezat așa, o că să mai mă odihnesc și în timpul acesta s-a început emisiunea de la ora 17 mesajerul, unde am primit informația că separatiștii, căzacei, au atacat Comisariatul de Poliție și că l-au ocupat, au arestat 32 de polițiști și au dus la Tiraspol, iar ei au avut o pierdere. Adică, s-au pușcat unul pe altul. Știind că Comisariatul se găsește tot timpul în amenințare, noi am ajutat la Ordinul Ministrului, pe atunci, în Costaș, am în cinta comisarului, am sănut 50 de polițești. Și e clar că nimeni nu și permitea și nu și îngăduia să îl ataci, Dar, după înțelegerile conducerii mă rog, a țării, oră la dimnitarul care erau pe atunci, după evenimentul de la 13 decembrie, noi am fost nevoiți să ne evacuăm. Și e clar că Uite, tendința aceasta de a face pace, de a nu cumva să fie sânge, să nu fie război, lasă, lăsc, să trece, lasă, nu mai trebuie. Știți, i-a impus, impus pe mulți să părăsească partea stânganistului. I-a impus pe mulți să nu aibă încredere că vor fi ajutați de organele centrale, adică de Chișinău, să-i susțină, cu toate că oamenii s-adresau și la președinței erau saci întregi deschisori de la populația din stânga Nistrului, Mai ales care au parvenit după alegerile din decembrie. Dar n-a fost să fie și de aceea, pe data din 1 martie, tot era duminică, și sătienii din cociieri, mă rog, sărbătoreau începutul primăverii, mărțășorul, dar s-a întâmplat așa că înainte de aceste evenimente, în sat a fost uces învățătoarea. adică a fost maltratat, chinuit și pe de vie în fântână. Și când doi seteni, unul dintre ei a activat în sat, în unitatea militară care se găsea acolo, era dislocată, s-a adresat la conducerea acestei unități, la Camarazul, care el a activat când a 16 ani a dus slujba acolo. Și având o înțelegere de la ei, pentru că mercenarii aceștia soldați, aceștia cazați, îmi l-au pinsat și își băteau joc de oameni. Cum am spus, trebuie. aceste. El nu mai ieși din unitate și a prăit un glând în spate. A fost ucis pe loc, iar al doilea a fost ucis, stătea acolo la un garg și se a ce ar fi, cum ar fi și un lunetist la E clar că lumea, înfuriată de aceste cazuri, s-a răzvărtit. Și mai ales că în sat Finis se retrăgease poliția din dubăsari, în fruntii cu Petre Balan, pe atunci locul major care avea autoritate în aceste sate, în oraș, și el i-a grămadit în jurul său. I-a ordonat, ia a organizat, organizat și e clar că oamenii au pus mâna pe bâte, pe furci și au intrat în unitatea militară. Unii au acaparat ceva din armament. Automate, niște uh, muniții, dar uh, ei nu știau că mai este încă o încăpere unde se păstrează alt armament și acolo nu au intrat. Și s-au retras în sat, ca să se apere de mercenari. Și s-au început luptele. Aceia au adus de la din oraș, de la o unitate militară din După au adus câteva mașini blindate și sfugăreau după setem pe în sat, mai ales că cu pușca mitralieră, ori cu pușca divânătoare contra mașinilor blindate, nu, n-ai ce face. Atunci un grup de câteva persoane în frunte cu Petru Balan au trecut Nistru, pentru că știau că eu mă găsesc în Golercani, dar ce s-a primit? Foarte simplu, atunci când am văzut la ora 17 că este cazul acesta cu acapararea Comisariatului de Poliție, am spus, gata, e război. Pentru mine, m-am sculat, m-am îmbrăcat în formă, am dat ordin în brigadă să se adune efectivul pe alarmă și nu mai să ies din caz. Când primesc consune de la ofițerul de serviciu al Ministerului că urgent la ministru să fiu chemat. I-am spus că eu deja sunt în drum în câteva minute am fost la minister, m-am prezentat, e clar că am făcut o oleacă mai dur și mai, așa știți, cu o șagă surioasă. Am intrat și când am văzut că acolo în cinta cabinetului ministrului, chiar în cabinet, o grămozie de lume, forfotește toate părțile, știți, este așa un proverb la moldoveni, ca hoț în magazin gol. Mm -hmm. uh, am zis, las că vă fac eu. Am intrat, și am raportat, ca să audă toți. Domnule Ministru, brigada cu destinație specială, fujere, e gata de război. Motoarele tancurilor se încăuzesc, efectivul e aliniat. S-a făcut o liniște mortală. Antoci pe atunci el era ministru, m-a luat așa de braț, m-a dus până mai departe la oferea și întreabă ce, președintele țării ți-a dat ordine, Zic, domnul ministru, care președinte? Ce fel de președinte? Ați văzut ce se face la Dubasari, Înseamnă că e război, gata. Am nimirit-o. Și el așa a răsuflat liber și, ei bun, du-te dar la brigadă. Și mergând am chemat mașina de serviciu și am plecat înspre minea și în drum am primit ordinul să plec la Golercane unul cu efectivul. E clar că cât e aici, mers în 40 de minute, eram deja acolo, efectiv era aliniat, m-am uitat la el, știți așa cu avem o presimțire nu prea bună, că nu toți ne vom întoarce acasă, drept că n-am știut că dacă am plecat, pe am plecat pe jumătate pe ani, până la sfârșitul războiului. Credeam totuși că se a situația, se va schimba poate gândurile la mai mulți polițieni din stânga, din dreapta, de la Moscova, mai știu de unde, dar n-a fost să fie. De ce atunci când am ajuns, era deja sunt optase și auzeam împușcături din partea stânga-nistrului. Că dimineața, pe 2 martie, m-am pomenit cu grupa aceasta de polițiști oameni civili care au venit și cereau ajutor. Și Că ajută că de altfel pe noi o să ne casăchească. N-aveam niciun ordin, n-aveam nicio dispoziție ce să fac mai departe. Se vede că aici la noi, la Chișinău, erau toți derutați. Președintele era la unde să înalță drapierul, pentru că noi am fost primiți în Organizația Naționilor Da, desigur. Acolo, aici, se temeau să-și iei răspunderea cineva și careva. Și de aceea am făcut -o altceva. Pur și simplu zic, Petru, pentru că nu am posibilitate să trec nistul, n-am niciun ordin și din capul meu tot nu pot să o fac așa cum vrei. Eu îți dau niște armament și niște muniții. Am chemat cinci polițiști, i-am dezarmat... <laughs> Pentru că eu și eu singur avem câte un automat la doi polițiști. Era, era știți, da, era o, în situație, 92, era o, o situație era extraordinară. I-am uh, dat lui și zic, pleacă și eu dacă ați trebuiască te voi ajuta. Și noaptea, chiar atunci și seara, am, am trimis o grupă de recunoaștere ca pe trei să transferă un batalion de poliție, în partea stânganistului, după ce s-au întors cercetașe și, iată, toate elementele s-au pornit de acolo. Desigur, am trecut pe gheață, erau primești deosebite, pentru că gheața stopise, mulți s-au prăvălit chiar sub gheață, dar e, acolo era la comendantul acesta, la vilile acestea guvernamentale, erau o grămadă de scânduri, bețe, lemne, și ne-am spus la băieți, fiecare câte una, câte o prăjină de aceasta, că în caz de ceva, să vă, opriți, să vă sprijiniți pe ea. Totuși noi eram grei, un, care aveau e, vesti antiglonzi, care armamentul pe ei, și desigur că era destul de primiști de în Afară de aceasta, mă temeam că era destul să fie pusă e, pe malul o mitralieră, și se deschide foc asupra noastră, că noi nu avem un neascund. Gheața e gheață, e gheața liberă. Ori dacă cineva deschidea foc din de aruncătoare de mine, uhm, proiectirile este puteau să bortelească gheața și ne prămâneam. Acolo rămâneam. Dar ne-a mărs, Nu ne-a fost să fie, pentru că pe mal acolo erau sute de oameni, toți fluturau din mâini, ne chemau și la adresarea mea, cine trece Nistru, Vreau să vă spun că mă mândresc cu acest fapt Tot efectivul brigăzii A făcut trei pași înainte Cu toate că noi eram Diferite naționalități În brigadă activau șase naționalități Și Niciunul n-a dat un pas înapoi Deci am mers după mine Am trecut gheața în chiar în noapte ce am fost nevoit să trec câteva ori încolo și încoace, dar nu mă am pe urmă picioare, <l> pentru că eram nevoit să mă adresez și la conducerea din partea aceasta, că telecomunicațiile nu activau linii de peste două km aproape de gheață, cum să le trage. Și am trecut definitiv acolo, de unde puteam să comand cu efectivul, pentru că am participat în dată în luptele cele care erau acolo, mai ales în regiunea școlii medii din sat, în regiunea unității militare, în regiunea uh, altor încăpieri industriale care erau prin sat. Și încetul cu încetul noi am fugărit pe Ostașa, ăștia ce erau acolo în unitatea militară, pe mercenarii ăștia care să în ajutorul lor, cazaci și așa mai departe. Dar, vedeți că mi-am mers atunci, eu n-am avut nicio pierdere, două săptămâni de lupte la cocieri, cât nemijlocit am comandat acolo, n-am avut niciunul, da, răniți am avut, dar uciși n-am avut. S-a început calvarul acesta ceva mai târziu, când am fost nevoit să plec la Coșnița, unde trebuia de dat un ajutor nemijlocit, de tiren, căci așa s-a întâmplat că terenul era gol, era părăsit și te bea din nou uh, luat. Una dintre cele mai sângeroase lupte în timpul acestui război de 1992 s-a dat la Teghina. Cum s-au desfășurat evenimentele acolo? Și de ce până la urmă Forțele Moldovenești, care la un moment dat controlau cea mai mare parte din oraș, au fost nevoite să se retragă? Și nu numai o mare parte din oraș, dar și toate localități care erau legate din mijlocii de acest Inclusiv oraș. Inclusiv Bagâzca, la... acolo și așa mai departe. Acum o spun. Deci, pe data de 19 iunie, era o zi caldă așa de vineri, Frumoasă. Prima dată am capatat niște combustibil să pot face o apă caldă ca să-și te-și fac o baie Inginienă, să aibă grijă de haine să le mai spele o, o baie bună spre și era după vara 16 când eu ne-am pus pe niște și forma, s usuc <laughs> și eram numai neglijei, cum s-ar spune Primesc uh, ordin, vine un ofițer speriat, cu ochii patras, cum la noi spun, și zice că te cheamă colonelul mă să-i fie lui Ușoar, zic că acolo Așa m-am dus cum eram, el spune, Anton, am ordin, din cauza că comisariatul de poliție din Tighina este atacat de batalionul lui Costenco. Mm cum iasă la spunea de bandițelui. Uh, muniții uh, Gusleakov, comisarul din Tighina, n-are multe și nu știu cât să reziste. De aceea Trebuie urgent de ajutat comisariatul. Acolo slupte crâncine. Dar noi știam că dacă comisariatul va fi luat cu asalt, înseamnă pe toți care acolo erau în comisariat, dar acolo majoritatea erau de origine rusă de peloc, loc, mai ales că este erau aficiorii, inteligențimii, lucrătorii la calea ferată, care tradițional era uh, ruse, Moldovenii erau mai puțin. Colon, în patroși în alte servicii, dar relativ mai puțin. Am ales Costianco, îl prevenise pe Gusleacov ca să-i facă fiesta. Noi nu știam că a fost o provocare făcută, specială, pregătită iară de serviciile secrete, ai să zicem așa, a Rusiei, pentru că atunci ele se subordanau deja Rusiei, împreună că, că toată bandițarea asta se supunea lor, acestor servicii. Și lor le trebuia numai decât o provocare, pentru că peste câteva zile la Chișinău trebuia să, întorna, să se întrunească deputații din stânga și partea dreaptă a Nistrului și scotrască soarta acestui război, inclusiv a figurilor politice pe atunci care erau. Și e clar că nici la Chișineu, și nici la. dar mai ales la Tiraspol, nu vroiau aceasta. Și nici nu o doreau. Pentru că deja pusese mâna pe putere, pusese mâna foarte bine pe averea care era acolo, mai ales complexurile acestea militare, care costau foarte și foarte mult. Și de aceea, de aceea ei și-au organizat. Uite, această. provocare. tragedie și provocare totodată. Mai ales că vreau să vă spun, bănuiesc eu că cineva știa și la Chișinău de, de ce că se vor întâmpla pentru că cu câteva zile mai înainte au fost trimești niște persoane în partea stângă acolo, la Teghina, la Teras, să scoate pe neamurile deputaților care au pe atunci în Parlament. Eu am aflat aceasta ceva mai târziu, cu mulți ani mai târziu și m-am mirat de coincidență. De ce? Dar în principiu... Evenimentele care s-au dezvoltat, s-au desfășurat, care s-au perindat al lunile acelea în fața mea, mi-au pus mai multe întrebări. Clar că acum pot să răspund la unele din ele, dar pe atunci mi-era foarte greu să înțeleg din ce cauză așa și nu de alt fel? De ce, hey, ce o mai vorbi Deci eu zic, tu ai primit ordin, poftim, organizează, pornești, îi lui Domnul Mămeleg. Și eu m-am întors înapoi la băies. Mă că mie nu mi-a sunat nimeni, nu mi-a dat nicio informație, că eu aveam licătură directă și cu ministerul, și cu brigada, am telecomunicații care le-am capătat acolo la Cuceri și am organizat treaba aceasta, să fiu totdeauna la pe măsurile fie. respective și efectiv să-l știu unde și ce se ocupă. Deci, vine iarăși același ofițer, urgent iarăși înapoi. Vin la mama legă, el ce, na, telefonul. Îmi dă telefonul, ministru, la legătură. Da, domn ministru, vă ascult. Centon, te rog, este ordin ordine de ajutat comisariatul de poliție. Eu zic, președintele știe de aceasta. El ce, da, știe. Înțelegi că dacă noi ne bagăm în bender, acesta va fi un război adevărat, ceea ce a fost la Cocieri, la Coștiință, în alte sate, alte regiuni, în Gura Bâcului, Varnița, aceastea, zic, au fost faie la ureche. Zic, floricele pentru noi. Să știți că război adevărat acum se înceapă. De aceea trebuie să fie o răspundere directă, cum o facem și ce facem. La care el a răspuns. Da, este aprobarea președintelui. zic, trebuie urgent de ajutat. că mă mai legă, pe urmă va veni, ție în ajutor. Ei, clar că nu l-am mai văzut, cât am fost Dar era necesitate de a comanda pe alte poziții, inclusiv Chiscanul, platou de la Chiscan și așa mai departe. De ce? Eu nici n-am prea fost, mă rog, derutat de așa problemă. Am dat ordinul de aliniere, am brăcat forma că încă nu se uscasă <coughs> și am spus domnilor polițiști, domnilor ofițer, mergem la lupt. Trebuie să întâmplem în tigina, Ca să ajutăm camarazilor noștri, căci că sunt atacați de mădiților Costenco și noi trebuie să-i dovedim să-i scăpăm. Ordenul e ordin. s-au îmbrăcat, au sărit care în ce, în mașinile... În transportul care îl aveam, în mașinile blindate care mai aveam, pe acolo care aveam numai patru mașini blindate. Și am plecat spre muntele acestea sub Oruf, care e deasupra tichinei. Am venit acolo, acolo se găseau deja un grup de polițiști, se găsa președintele raionului Eugen Peslaru, era și el într-o vestă anti-glonț cu automatul, cu fiorul lângă el. Și zic, Eugen, ce facem? Zic, ordine este, dar el a vorbit direct conducerea la și am spus, da, este ordin. Zic, atunci mergem. I-am pe mei, 68 de polițiști, i-am spus, uite jumate ții -ți dau și două mașini blindate, eu, eu jumate, adică 34. Și facem așa, eu intru direct în Tigena, prin toate posturile acestea, iar tu o iei pe la combinatul acesta de sisturi, prin prejur, și ne întâlnim la comisariat. Mergi pe malul Nistrului, pui la pod un post și vii la mine, la comisariat. i am înțeles, este, este. L-am făcut deodată colonel, dat că el era civil. El deci la... era în, cu voluntari împreună. Erau și voluntari acolo, era și poliția din, din Căușeni, deci și eu am cerut de la el numai una. Dă-mi un... Dă-mi o călăuză care se-mi arate drum Cum să ajung la comisariat Pentru că mă percepeam eu am pe unic Acolo este o stradă numai Nu puteai în stanga dreapta Dar totuși trebuia să știu cum să ajung Că și la noapte și l-am așezat lângă mine Și ne-am pornit Îndată cum ne-am dat în vale De pe dialogul acesta Am nemerit Peste posturile lor S-au început luptele Ei au deschis foc momentan și s-a început o catavasie, cum s-ar spune. Erau niște lupte extraordinare. Acolo vreo cinci linii de apărare aveau cum s-ar spune, 500 de metri în kilometru. Am dezbătut toate aceste linii, am ajuns la comisariat, drept că de vreo două ori mi-a nemerit obuzile acestea din aruncătoare de grenade în mașina noastră blindată, în a mea, în altele, pentru că când am ajuns la comisariat perdusem legătura. Nu puteam să vorbesc cu efectivul, dar numai prin unde mergeam eu, eu mergeau și ei după mine. Pentru că când am ajuns la comisariat, mașina aceasta blindată, tabul acesta 80, era, lucea parcă era un nou. Știți, gluntul l curățit, pentru că când a nimerit o grenadă în mașină, toți au fost tormentați. Bine că erau lucrurile deschise și pălitura aceasta de aer pe noi nu mai ne-a tormentat, dar nu ne-a nimicit acolo, înăuntru. Îmi în pareți ăștia de fier, e clar. Și am vrut să deschid ușa din dreapta acestei blindate. Și bine că n-am deschis-o, pentru că nu puteam să o deschid. Bateaua o era în mine așa de puternic, că n-am putut să o deschid. Că dacă nu mai o deschideam, puneam piciorul jos, ori mă arătam cumva mă aborteleau momentan. Și pentru că n-am putut face aceasta, m-am uitat prin împrejur, s mă mărărari să mă m de șofer, el stătea, știți, așa cu capul pe umăr, l-am bătut pe obraji, zic puile, Ești viu. El îmi spune: Mă ating că zviu. <laughs> zic, ia, ia, ia, ia, ia. veniți în firie. Văd că i-a mai dat niște apă pe față, văd că și-a revenit. Zic, o, iată e bine. Și ai lasă tăteaul încă așa, știți, în poze. Și îi spun, zic, ia încearcă să pornești motorul. El pornește, învârtește cu cheia, motorul nici de cum, hâr, hâr, hâr și gata. Zic, mai oprește-o leac, mai așteaptă ceva, o minută, ia încearcă amuia. A încercat, a încercat și s-a pornit motorul. Am auzit lucrul acesta motor zic, ei, dar e bine, stai că aici, dar mă puteam merge mai departe. Și zic, am ia punem prima. Dar nu știam că la mine o roată de la mijloc e Mă Manica, bortelit. Zic, ia pornește. Și el pune în prima. și Când s-a pornit o hrăitură? O... Dar e, mașina s-a pornit. A început să margă. Zic e, păi, să e bine, înainte dar. Și numai când la intrarea înspre comisariat, acolo, lângă cinematograful Drujba, am mai primit o grenadă. Dar eu mai aveam încă două mașini de acestea care. Da, remorci, blindatic. Dar pe densele instalasem la timpul său două uh, uh, mitraliere de acestea anti-aeriene. calibru 23, și cu ele eu măturam drumul în fața mea, pentru că pusesem înainte taburile acestea care au blind un blindaj mai gros, acele mai ușoare. În schimb, mitraliera deasupra mă acoperea și pe mine și pe ei. Ii apăra. Și mașinile de aceea a dat, când era blocat drumul cu niște mașini, le-a dat într-o parci am intrat înspre comisariat. Deja era întuneric, adică era așa, se însera în gros, știți? nu-ți vedea bine, dar când am ajuns la comisarea, toți au ieșit cu bucurie, mai ales când am văzut ofițere care mă îmbrăceau și la unele lacrimi în ochi, am înțeles că, e, încă o dată, dacă primeam ordin, iar veneam să-i ajut. El am scapat, practic, viața. Și până în ziua de azi mă întâlnesc cu mulți din ei și sunt bucuroși că eu pildă aceasta am adică nu m-am uh, fricoșat, am măr și i-am ajutat. Împreună cu polițiștii care au fost alături de mine. Ceea mai interesant, că văzind că în prejur nu e nimeni, nimic, dar ei mă întrebă unde sunt tankuri, eu nu pot să-i spun că n-am tancuri. am pus aceste două taburi, care pșenile se prin în oraș, fac galajuri, se toți că adică sunt tancuri. iar sunt două mașini blinate, le-am instalat pe pod. Pe podul peste ministru, Pe stinistru. podul peste în față o Și ei stemeau în noi, sunt puști, că nu înțelegeau cine suntem noi, de unii suntem, câți suntem, și așa mai departe. Deci, dar înspre asta s-au pornit ceea ce s a pornit. tancurile, restul... Posturile astea care le aveau ei, că aveau... Tankurile rusești, tankurile armatei a 14. Armatei 14, pe desigur. Ar... E, și în afară de aceasta orașul era foarte bine întărit din punct de vedere militar. Erau uh, puncte de rezistență cu mitralieri, cu automatic, cu uh, mai ales luniciști erau foarte mulți. E, deci erau pregătiri din timp. Îmi pare rău că s-a mai avut forță și s mai avut putere. Eu am putut chiar în aceeași moment seara atunci să mai ocup ceva poziții care pe urmă erau poziții strategice. Dar cu atâta forță care am avut și cu atâta poliție, voluntari, e clar că am fost nevoit după ce s-au început pierderii de efectiv, am fost nevoit să le spun să oprească, să se bage în pământ, să ocupe poziții de luptă și niciun pas înainte, că de altfel viața fiecărui polițist era scumpă și nu puteam să o pierd pentru nimica toată. Mai ales că contra noastră spunise niște hai să zicem așa, niște haite de mercenari criminali și așa mai departe, pentru că numai în prima, prima oară dimineața acolo la pod am aflat pe urmă în secret de la comisarul militar a orașului care era în cunoștință bună cu Comisarul din oraș, care mi-a spus, comisar de poliție care mi-a spus și că nu mai nu spuneți la nimeni, dar vă spun că nu mai la pod avem e, undeva 80 și ceva de soldați și și de ăștia plutonieri, uciș, și din ăștia care, cu formă neagră, veniți de pe naaibaște unde pe la Sahalin și alte orașe a Adică eliberați din închisori, că erau în haine negre. Tot îți vreo 70, tot lingă 80, 70 și ceva. Pentru că polițiștii noștri au strâns la ei livretele militare, au strâns foile acestea de eliberare din închisori și ne le-au dus nou. Că noi pe urmă arătam la jurnaliștii care venise peste noi, acolo venise o grămâzie. el la toate sursele de informație a Rusiei, dar cu părere de rău, nimeni din ei n-a fotografiat și n-a transmis de treaba aceasta. N-a spus. Iar noi... Fără susținerea Federației Rusiei, separatistii transnistreni ar fi putut uh, învinge sau, sau ar fi putut să-și să menține mici. pozițiile în 1992 în timpul războiului? Nici într-un caz. Eu vreau să vă spun una. Uite, cu forțe mici mă găseam întotdeauna în partea stânganistrului și este meu din noi ca de dracu. Nu de cei că mă felesc or vreau să spun ceva. Noi eram patrios. Noi știam că noi pentru pământul nostru am să stăm până la urmă. Și e clar că dirs. Nu ne lăsam cu una, cu două, cum pe urmă mă uitau la Golercane, erau băgșiți zonele cele de naceanji și de diferite niveluri. Spitale din Chișinău băgșiți cu uh, oameni bolnavi, care în loc care purtau epolești și trebuiau să fie lângă mine acolo și m-am pomenit că noi am avut forțe foarte puține. Clar că pe urmă au venit comisariatele, au venit voluntarii să ne ajute, dar uitați-vă ce, ce reacție era la Chișinău în privința situației care se formase. În primul rând, pentru că eu am introdus mașinile acestea blindate, taburile acestea în lupte, eu am primit o mustrare aspră. Adică cum? Eu la război, lupt, trebuie să-mi apăr sub alterie, dar pentru că i am introdus, mă rog, am primit-o Și a doilea, trecuse de-am o... Și câteva săptămâni și tot veneau comisariatele cu preteveile în mână și cu aparatoarele acestea din mas plastică, din metal. Adică vineau la luptă cu, cu ce? Cu baston și cu scut. Da, baston și scut. Și pe mine aceasta mă, mă, mă deruta foarte mult, pentru că... Eu mă gândeam, ce acolo la Chișnău, stău uh, și se uit în pod orice, ori cred că aici se joacă de ațurca. Era război adevărat. Cu artilerie, cu aruncatoare de mine, cu rachete, cu mașini blindate. Și clar că cădeau. Aia patrioții erau uciși. N-aș spune că uh, noi, iată, stăteam acolo undeva în tranșee și huzuream. Deci se lupta. Mergem la atacuri, mai ales eram atacați din toate părțile, chiar la așa, top, capul de pod de cocieri. Nu mai zic de Coșnița și nu mai zic Gura băcului, Varința, tigina. și mai departe, până în vale, încolo la Răscăieți. Doar toate pozițiile acestea, ai noștri, nici nu știau noștri de ele, pentru că le ocupasem eu singur văzând primejdea care vine din, din partea teraspului, am introdus deasupra, de-a lungul Nistrului, pe malul drept, am introdus forțe mixte, mici, dar ei să levadă vadă și le simte că de altfel nu. Să zicem, am instalat două mitraleri de antierenii la Ștefan Vodă, păi președinte de acolo se și la Chișnău, venea și la mine și mă ruga, scoate scoatele, scoate -le, că altfel laptele n-a s pot da la sloboze ori n-a să electricitate de la Cuciurgan. Deci, era știți... Lipsă era... de coordonare. Dar nu că lipsă de coordonare. Eu nu mă percepeam de ce lumea aceasta nu înțelege că noi suntem în stare de război. Și când a fost anunțată starea excepțională și nu se luau măsurile respective, pe mine aceasta mă omora, cum s-ar spune. Pentru că, uitați-vă, ne întoarcem din lupte unde oamenii au pierdut prieteni, camaraze, încă nu și-au revenit după împușcăturile acestea, ochii, cum s-ar spune, încrucișați, în iar aici, bazinile pline cu tineret, cu fete dezbrăcate care se bronzează, cu muzică, cu cârnăciori și frigărui, în Chișinău, restorane și barile toate pline cu lume care se odihneau, se veseliau, iar acolo erau dezastru, era calvar. Și aici nu se înțelegea. Mai, ba, mai, mult, atâta, mai mult atâta, până la război, vă spun un lucru. De ce s-a petrecut toate treburile acestea din punct de vedere, mă rog, a politice, a stării de ei, să zicem care se formase pe atunci nu era o securitate formată în stat ca lumea ca populația să fie protejată de acești bandiți venea, iată o pildă vine președintele raionului Dubăsari, aici la Chișinău, el era deputat și venea la ședințe și aceștia îl întrebau, dar și voi acolo faceți de cap, și mai măsuri luați, și uh, protejați poliția, o blocați și așa mai departe. Doar acolo sunt și oameni. Înțelegiți? Nu erau o înțelegere, o percepere a situației reale. Și din cauza aceasta, oameni simpli care se adresau și vroiau să ajute, să susțină statul, nu au fost ajutați. Au fost lăsați în voia soartei din cauza asta și s-a format Transnistria. Pentru că noi, având legile statului, nu le-am folosit. Contra acestor separatiști, acestor bandiți care, practic, au făcut crimi contra statului. Iar statul n-a putut să-i pedepsească pentru că nu s-a dorit și nu s-a vrut. Ordin frică față de Moscova, ordin frică față de colegii săi, că majoritatea care erau atunci pe Parlament, pe Guvern, împreună au lucrat, au activat mulți ani cu cei care erau în partea stânga ministrului și se știau foarte bine unul pe altul. Adică să nu i obișnuiască, ori mai știu ce, ori aveau înțelegeri între ei, chiar la urma urmei, că bănuiesc că și aceasta a fost, pentru că mergea războiul și din partea Guvernului se trimiteau camioane cu leacuri, cu combustibil, cu hrană, în partea stângă, la lor, la teraspol. Înțelegeți? Uite unde e și un comisar, comisarul Delijan, care era comisar de... Soroca, stătea la Antrarea antigena și când opreacea mașine, le aresta, mașină, a fost avertizat inclusiv și de ministrul de interne. Se nu o face așa, că noi ați luat măsuri. Păi eu mă întreb, dar el era membru guvernului, de ce a făcut așa ceva? De ce aș permitea să spună așa cuvinte? Închipuiți reacția efectivului acestui comisariat și nu numai lui la cuvintele acestea. Apropo, practic așa și s-a făcut după război, la au eliberat din organ